А в її маленькій державі зроблено майже таке спустошення. Генріх нічого не знав. Імператор ніколи нічого не знає про долю окремих людей. Не відеє, де ще береться, куди дівається. Не заглиблюється у дрібні зміни. Не хвилюють його окремі долі. В його руці сила узагальнення, вища сила, вищий порядок. Душами окремих людей хай опікуються священики, для нього є люд. Воїни в битві, хай розставляють барони, для нього існує лише військо. Бурграфи, хай чинять суд кожен у своєму городі, він провадить лише суди імперські. Він у загальні наглядає, тримає в руках су'язі усієї держави. Заглибитися в поодинокі з'явиська Пробувати осягнути суть кожної події, зійти з висот донизу, зануритися в набридливу щоденність, однаково ще повернутися в первісний стан, до тих перших днів, з яких починав своє сходження на неприступні вершини влади. Однак цього разу він повинен був втрутитися, зацікавитися, довідатись, штовхало його до цього. Ти не з'ясоване ще почуття під владою якого перебував тут, у Кведлінбурзі. Та дивна сила, що прикувала його до руської княжни, змусила на час навіть змінити свої узвичайення, свою натуру, мало не запобігати перед цим, власне, дівчиськом. І це тоді, коли поконані всі супротивники». Коли він вивищився над усіма, коли наставляє князів, єпіскопів, самого папу, коли городи покірливо розчиняють перед ним брами, сусідні володарі шлють послів, заморські королі запобігають його ласки. Генріх покликав заубуша, нетерпляче метався по холодному палацовому покої, гримів мечем по кам'яних плитах підлоги. З позирав на оббиту злочиною шкірою стелю, на незграбні різьблені стільці спадок саксонських імператорів, на летенський стіл, під яким спали імператорські мисливські пси, напускаючи важкого духу в цьому непривітному помешканні. Барон пристукав своєю дерев'янкою знудьгований і засняділий. Пито було в ці дні багато і охоче. Сам Генріх пив зі своїми баронами. Тепер, мов би, забув. Сердито гримнув на Заубуша. «Пив?» «Пив», – спокійно сказав Заубуш. «Кому служиш? Забув?» «Пам'ятаю. Безчинствуєш?» «Сто тисяч свиней, хто скаржеться?» Імператор підбіг до барона, пожбурив йому в обличчя лист. «Де?» «Згорнуто у рурку Хартія полетіла на підлогу. Заубуш незграбно нахилився над нею, навмисно вдавав із себе незграбного, хоча Генріх знав його гнучкість і вправність, навіть з дерев'яною ногою. Не дав бароне від часу спам'ятатися, вдарив новим погрозливим. Руські де? Руські? Заубуш нарешті дістав Хартію, ще не розгортав її. Дивився на імператора. Знали один одного багато років. Гнів імператора бував страшний, але барон за ці багато років збагнув. Без нього Генріх не зможе. Навіть пси покинули імператора, коли перебирався через гори, клаплячись вимолити прощення в Бранда. А заубуш був з ним. Бують і римській церкві, де напали на генріха II з оголеними мечами. Напад був несподіваний тим, що найстрашніший ворог імператора Гільдебранд був тоді вже мертвий, але засталися вороги менші. Ніколи не бійся ворогів великих, лякайся дрібних. Вони й наслали підкуплених убивць на месу. Вбивці не зважили на барона, каліка. Це їх і згубило. Бо Заубуш вправно підставив одному з них дерев'янку, і поки той летів сторч головою, другий падав від Заубушевого меча. Калійко, не здавайся. Після того імператор згодився з бароном, що молитву слід полишити для священиків. До церкви пішов лише тут у Здається, затягла його туди княжна. Тепер вона знов. Звинувачує його заубуша. Його ніхто не звинувачував уже багато літ. Не наважувались, не сміли. Тут написано «Про мене?» Спокійно спитав імператора. Написано, що написано. В очах у Генріха народжувалася пустота. Барон знав, що це перший передвісник шаленства. Він не дуже боявся таких нападів. Але тут замішана була ця жінка. Тому мав бути обачливим. «Коли це про руських свиней?» – почав обережно. «Рицарі, княжний праксед. Де вони?» «Довідаюсь, коли цікавися, імператори». «Велю, де твоя робота знаю?» «Не втручався сам, та дбаючи, де вони?» Тут, у Кведлінбурзі, довелося веди, показуй. Може, завтра, імператоре, ніч? Веди. Гей, хто там? Не допитувався у Заубуша, чи знає, куди вести. Повинен знати, це і все знає. Горіли смоласкипи, поблискувала тьмяна зброя. Нетерпляче дихав імператор. Заубуш навмисне повільно волочив свою дерев'янку. Не було куди квапитися таке не показують і простим смертним, яким судилося на сім світі все найгірше. То навіщо ж вони імператорові? Сто тисяч свиней з цією руською дівкою. Пройшли винні погреби Кведлінбурга, ті самі, де імператор пив зі праксією.